ще й трошки позалицятися. А вона, дружина, завжди знаходила в ньому міцну опору, захист і навіть приклад. Тому оте її зітхання було спричинене тим, що майже нічого з молодості не збувається, та й не може збутися. Але що вона іншого не хотіла б і бажала Ліні знайти собі такого чоловіка. Вони ще трохи пожартували над можливими ліненими замішками. Фросина Федорівна спробувала випитати, хто той смаглявий хлопець, з котрим вона підстоювала біля воріт учора і позавчора, Таліна Ліна не призналася. Потім по телевізору почали показувати фільм, і всі, окрім Василя Федоровича, дивилися французьку комедію з стріляниною та цілуваннями, а він зачинився у своїй кімнаті і гортав віднайдені ліною книжки. Треба було вибирати якийсь проект комплексу. Треба було думати, з чого починати от те, аж боявся назвати в думці об'єднання, з якого прогнозував собі силу вселенну прикростей. Розділ четвертий. Сьогодні вона вперше запросила Валерія у власний дім. Сподівалася застати фросину Федорів. Хотіла, щоб він сподобався їй, дуже хотіла, але матері не було. Під ногами вертілася зінка, кидала багатозначні позирки на Ліну. Мовби це вони вдвох запопали жениха. А тоді засіла за піаніно, тарабанила, хвасталася, не давала розмовляти. Насварила зінку. Прийшов час споратись. Мати затримувалась у лікарні. Валерій залишився сам. Гортав альбом. Її лінчен альбом, де були фотографії її власні та подруг, а також хлопців з написами, які виражали чиюсь життєву щирість та не до кінця ліквідовану безграмотність. Молодість любить розглядати фотографії з власними зображеннями, Зображеннями коханих, можливих коханих, друзів і суперників, шукати відгадок, яких там немає. Він довго вдивлявся в одне фото, на якому Ліна була якась незвичайна, надто ваблива, у довгій хустці густого квіту, накинутій на плечі, у кохтиці з білим мереженим комірцем, задумана і щаслива. Прочитав на звороті, «Дорогому Колі, по власній волі, на щиру любов!» І далі віршиком, «Если серце моє стріпінеться, і недвижно остануся я, пусть на пам'ять тебе останеться неподвижна лічність моя!» Валерій відчув, як йому шугонула, аж задзвініло у вухах кров, і в грудях стала гостра скалка. Та так, аж його не зміг розсмішити поетичний шедевр. Отже, Ліна з кимось зустрічалася. І не просто зустрічалася. Дорогому Колі. Щоправда, фотокартка чомусь знову повернулася до Ліни. Проте, і вона жодним словом не обмовилася про свою любов. Казала, що по-справжньому не зустрічалася ні з ким. Ревність і гнів кусали за серце. Щось тонке прозміїло по ньому, неначе наче розколена по молодому льоду. І він ледве здобувся на усмішку та поганенький дотип, який проказав, мов би, ліньку в розтяг, коли повернулася Ліна. Ніпадвіжна я лічність не повинна бігати так прудко. Вона спочатку здивувалася, а тоді побачила в його руках фотокартку, відібрала її і сказала суворо, це мама подарувала татові, коли вони зустрічалися. Валерію пустив голову. Йому стало соромно. Невимовно соромно за свій примітивізм. І солона хвиля жалю окропила душу. Хотілося сказати щось добре, втішне. А що скажеш людині, у якої батьки загинули в катастрофі? І, можливо, оця фотокартка єдина пам'ять про них». Він співчував їй і трохи собі, хоч не помічав цього. У нього теж єдиною пам'яттю по мамі був альбом з фотокартками. Він поїхав у дім, де її місце не по праву зайняла інша жінка, і забрав їх усі, навіть ті, де поруч з нею стояв батько. Ті половинки він повідрізував, викинув геть і викинув з серця оригінал, хоч і не міг забути всього до кінця. Так писали в ті часи, з викликом сказала Ліна. А це ось по-сучасному і по-своєму. Хочеш з'ясувати цей момент моєї біографії? На фотокартці курсант, у шинелій шапці і напис унизу. На згадку Ліні про вечір зимний. Але це фото і цей напис уже не викликали ревнощів. І хто цей хлопець? Валерій розпитувати не став. Йому в оцій затишній кімнатці почувалось дуже незатишно, і він потягнув Ліну на вулицю. На дворі вже споночило, зоріла зоря, у центрі засвітилися ліхтарі, і вони йшли на них, ламаючи тонкі хрящики льоду, що схопилися по калюшках. Ліна зрідка проковзвалася. Валерій ступав широко, стежив за нею очима і щось думав. Вона не знала, про що він думає. І це її тривожило. Вона взагалі ще й досі не могла розгадати його. Кожного дня він здавався їй іншим, не таким, як учора. Це й подобалося, і викликало хвилювання. Пригадала, як за другої зустрічі вони трохи не розійшлися. Він видався їй грубим, нахабним, недалеким, Сказав, що в неї солодкі губи, і поцілував силою, і так швидко.